Dos minuts d'un quart de dues del migdia i és moment de parlar de noves tecnologies. Ciutat Web. Navega a través dels racons més autèntics de la xarxa amb Lluís Pancorbo. Lluís Pancorbo, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Bé, molt bé. Pelons avui en Lluís ens porta tres conceptes, quatre realitats i uns cotxes. Ja m'expliqueras que és això. Què ens sembla? Això, perquè jo no ho sé, lo que ens troquem sempre abans de començar el programa. De què parles avui? Avui només m'he volgut dir tres conceptes, quatre realitats i uns cotxes. Tu mateix. Pues comencem amb els conceptes. Comencem amb els conceptes. Bueno, primer de tot, eh, hi, ha un, hi ha un home un, un rus, un, un professor, un doctor d'aquests de, de rata de d'universitat que es diu Oleg Gadomski que aquest home ha patentat una mena de, de caçadora que és capaç de, de veure a través d'ella. Mitençant una sèrie de cristalls i tot això, hi ha una sèrie de fotos, no sé si no sé, suposo que ha fet té, té, un, té, un, té un producte de prova, que és el que està experimentant ell, i veus un home aquí al mig del carrer amb, amb, amb la caçadora, amb les mans esteses, i es veu a través d'ell. Ell mateix es veu... No ho entenc. Sí. És a dir, ell està caminant, ella està al mig del carrer, sí? i, i tu estàs davant d'ell i veus lo que té al darrere. Ah, veus a través si d'ell. És com si fos l'hombre invisible. Però se'l veu, és eh? se però... el que hi ha darrere, però amb, amb una miqueta de... Val, llavors seria com que el dibuix de la caçadora va canviant segons... Sí, exacte, segons mitjançant, no mitjançant una sèrie de lents i de llums, un joc d'aquest, doncs es aconsegueix veure a, a través d'ell. És una miqueta estrany l'efecte sí, de, de tot eh? això, sí, amb camuflo. Sí, molt <laughs> <Però> James <Bond laughs> de l'Escoy, però que el pillen la primera, eh? <laughs> bueno, però si ho fessin tot de cap a peus podria arribar-se a camuflar-se. Sí, jo que... t'ensenyo la foto. Austin de xel. Jo t'ensenyò la foto i, i la veritat es nota, es nota, es nota que hi ha un tio quil mitj, eh. Sí, em sembla que no acabaria de quedar, no acabaria de quedar gaire confortable. És com a Harry Potter, o tet aquella manta que es posa a sobre, però l'han de veure mai aquell home, aquell nen. Molt bé, més coses. Uh, un altre concepte que és el que ells anomenen com el, el PC del futur. Això és com un boli que, que que porta un parell de microcàmeres a la punta i això és el que esperen que sigui l'ordinador d'aquí poder 10 o 15 anys. És el vòlid. Tu el poses al mig, al mig de, la, del, de la taula, encara és una de les càmeres contra el, contra el terra i llavors això el que et fa és crear-te un eix de, un eix d'infrarojos contra la taula i llavors allà t'aplanta te, te un teclat. Un teclat. Això, per exemple, això ja hi és. Ja existeixen aquests, aquests gadgets que és una, és una, un, un, una caixeta que te, te, te, te posa una tota una graella de sobre, sobre la taula i llavors tu allà escrius. Vas picar sobre la taula. Exacte, i ell detecta on te tens el dit i per, per coordenades no doncs, saps si has trucat la X o la Y o, o el que, que sigui. Però has de tocar la taula. Sí, sí, has tocar la taula. Si no ten -no tens davant. teclat, tens només una, una superfície de, de... com si un teclat. I llavors l'altra càmera, enfocada contra, contra la paret, i allò fa el projector de la pantalla. Amb la qual amb el boli a la llarga, doncs allà, si continuen les coses mi miniaturitzant-se, doncs allà tot el teu ordinador i tu tindries el boli a la butxaqueta, quan vols d'això, treus oh, bé, el boli... Molt, molt útil, no? Sí, home, això et diu... Això diuen que queda de ser el, el PC del futur, o, o una de les oracions del PC del futur. De eh, veritat, sí, si ho aconsegueixen, pot ser, pot ser molt útil, molt, Mol, molt interessant. Molt, molt, per tenir-lo sempre que vulguis i allà, i allà on vulguis. Molt bé, més coses. Més coses. El tercer concepte, recordem que havíem dit tres conceptes. Tres conceptes? Doncs el tercer... Que el tercer... teníem enterrat, el tercer concepte. Sí, el, L -l el tercer el teníem buscant. tecnològicament un pòstip. Ja, <laughs> Eh, el, això va lligat amb un, un concurs que electro, que fa Electrolux la casa aquesta d'electrodomèstics, que ella eh, es, el concurs de Design Lab i el que fa és eh, incentivar als el, joves, però què és el que eh, serà trencador en el món tecnològic a l'any 2020. I això cada any que passa, don't van fer uns premis i un primer premi, un segon premi, eh, hi ha un grup de joves que, que ha, de, ha dissenyat el que anomenen el salvamantel digital. Això el que és, això és... Si vosaltres agafeu el, el tassó de llet i us poseu aquí a la taula... Un ule. I us poseu un, un, un ule a sota. <risos> vale? Doncs aquest ule és de, de paper digital. Què és el paper digital? El paper digital és com una mena de, de, de pantalla LCD flexible totalment i allà doncs, eh, es, es transmeten les les dades, també una sèrie de dades, i allò t'ensenya aquell, aquell document, aquell imatge o que sigui. Això està en format embrionari, el Japó està utilitzant, eh, el Japó està utilitzant eh, per les botigues aquestes, els, els, els supermercats, que tenen, la, per exemple, tenen doncs, l'oferta del dia, jo què sé, doncs, el Japó seria melón, 50.000 peles, no? <ríe> <ríe> doncs tenen allà tota, tota una sèrie de fulles que, que ells allà tenen els preus del dia. I llavors, en lloc d'agafar i cada dia aixecar-se, desenganxar-ho tot i tot això, tenint aquest paper, aquest paper electrònic, que és de la casa Xerox, i ells, eh, via USB o via alguna memòria o alguna el que fan és actualitzar els pròxits, tot el, el dia segon llibre, canvia mm. tot automàticament. Doncs això es basa, en, es basa en la mateixa tecnologia. I llavors la idea és que tu tens el, el teu ule, -ULE. El, teu, el teu mini ule, i allà doncs, podries arribar a llegir doncs, el, el diari o, o el que sigui. Mentre tens la tassa sobre. Mentre tens la tassa sobre. Fàcil de netejar, espero. Sí, home, espero. però que ho facin de tefló en alguna cosa d'aquestes, que, que sigui de... Passis una mica... De pont un... llimpiar. Un... un drap humit que llavors no surtin les lletres tacades l'endemà al matí, sí. quan vulguis llegir el diari. Està molt bé. Sí. Ja t'he dit, això és un, és un concepte, però el paper existeix. I suposo que s'anirà... Això és el que ha de ser el el, el, el... el que es diu application killer. És a dir, el que, el que anirà a substituir més d'aquí un temps doncs, tot el tema de de diaris, revistes, etc. Això, la idea, a més, una miqueta agosarà, una miqueta ambiciós que, que passi. que no el Però, home, tu imagina't -te que tens un esplec de, de, de paper d'aquest digital en format diari, és a dir, tens un, un tabloid o tens un quart o el que sigui, tens allà el, el, la, teva, la, teva, la teva publicació, a casa teva amb, un, amb una funda, i pel matí, via wifi, doncs, s'ha de descarregar el diari del dia. Clar, tu t'alleges tranquil·lament, el tornes a guardar lloc, T'ha subscrit, jo què sé, doncs, com aquests diaris d'internet al País o a l'Avantguarda o que endur, sigui. Te'l pots endur on vulguis. I... No pots està bé. Però jo crec que el diari format paper, tradicional, no, no morirà. No morirà, almenys no crec que veiem nosaltres, que, que s'acabi. No, però... Tot i que això està molt, molt bé, eh? Sí, fins que s'acabi el paper. Fins que s'acabi el paper. És com quan s'acabi el petroli, doncs... Quan s'acabin els arbres, després farem servir això. No bé Però és resistent, aquest paper? Perquè jo ara ho estava pensant. Si has de posar... Per exemple, hi ha molta gent que esmorzant és una mica maldestre, diguem-ho, per d'alguna manera. Maldestre, bonica paraula. És que sí? Doncs hi ha molta gent que és maldestre. Ara només li falta no gens menys. No gens menys. Si re no? No, però és veritat, hi ha molta gent que és una mica bèstia, parlant clar. I, clar, aquests papers també suposo que haurien de... Perquè si no ho ent una, com una la pantalla, com una pantalla plana, és el mateix material o sí, això és que ja és un concepte, però la idea seria com, com una bandeja d'aquestes que tal en davant de la tele i per, per dinar o per sopar o lo que sigui. Don seria la mateixa, la mateixa idea. Una bandeja d'aquestes i sota tindries tu la teva pantalla. Vale. Lo que sí. he dit que dic del, del paper, és, aquest, que és paper flexible, és com si fos una textura com el paper. Ostres. Que que curiosa, aquests japonesos. Sí, sí. Això s'han inventat japonesos? Això s'han inventat japonesos, sí. Només sí. fan que inventar, sí. Sí, aquestes no té... s'avorreixen. No tenen temps pura. No tenen temps pura. Només treballen. Es dediquen a l'empresa. Els hi dorms però no tenen els pilos tan petits, no poden dormir, no? i què? Treballen. Home, dormen al metro. També. Aquests, <laughs> això sí, Dret. que com tots apilonats, poden tot moure's, estan així, apretats sí, al metro, a fer molta gràcia. Pobres adors. Sí, pobres persones. Fan eh? la manera com viuen. Penses... I... molt còmodes no estan... No però tenen paper digital, Però eh? tenen... això sí, això sí. I sushi. Sí, i lavabos que té, recordem-ho. Hi <ríe> ha alguna cosa que els <ríe> sí, el No que no, no, no. Jo tinc, jo tinc, tinc un checkbox, m'ho sembla que... <ríe> És com en, com en Bunyuel, que sempre intenta posar austro-hungro de les seves pel·lícules. <laughs> igual. I intenta fotre, colar-lo al No Nosaltres, a partir d'ara cada programa, colarem lavabo. lavabo. La paraula ha de ser com la en, en Jordi... Maldestra. Maldestra. Maldestra, Maldestra lavabo comptarem. És un repte. El repte del 2006. Maldestra sortirà moltes vegades, afecta molts al món. Més coses, Lluís. Més coses. Ara ja hem deixat els conceptes. Anem realitats. Realitats. Quatre realitats. Quatre realitats. Uh, la primera de totes és una cosa que poder per molta gent és, és, serà útil. És una cosa que una forquilla que és per menjar espagueti. Tu punxes l'espagueti, pretes un botó i la forquilla comença a donar voltes. Ostres! <laughs> I talia l'espagueti. Molt bé, per la gent maldestra. Veus? Molt útil. Sí. Uh, L'acàsio d'això no la sé. Vull dir, si neu si a Rampoina, segurament allà hi haurà el link correcte i tot això. Està ja a la venta. Està a la venta Jo això ho he tret d'un... d'un... d'un... d'una plenova italiana. Uh -huh. I suposo que sí està a la venta. perquè ja és el producte d'això. Que... Doncs ja ho sabeu, aquells que no... Espaguetis, eh? no m'intenteu maguenjar macarrons, perquè... <ríe> <Podríem ríe> Poca poc del, del, poc del menjador guapo. Guantíssim. <ríe> <Poc. ríe> <ríe> Més realitats. Més realitats. Això és una cosa que sí que ja existeix molt, es pot comprar per internet, que... però aquest, aquesta va fer gràcia per al seu sistema de, de plegat, no? Això eh, Segurament que tothom té un portàtil, té un mòbil, i una mi de consola aquestes portàcils, tot el que sigui, hi ha un dia que se'n va a la quinta forca, posa el d'això i no té bateria o se li cau la bateria. Això el que és, és com una mena de manta que eh, té una mena de panells solars amb el qual tu pots carregar el teu, el teu producte, el teu electrodomèstic portàtil en qualsevol moment. El que sigui. El que sigui, sí. Té, té la sortida de corrent i tu allà li pots acopar l'adaptador que tu vulguis perquè per s'adapti al teu, teu aparell. Però necessites adaptador pel teu aparell. Sí, però ja, ja venen amb, amb aquests productes, ja venen. Mm -hmm. Tot un joc, què sé, potser, 10 de, de adaptadors diferents, llavors tu jugues i poses l'adaptador que, que te toqui el i el poses al teu aparell. Sí, perquè sempre típic dia que t'has deixat el carregador, ets fora i dius... I t'han de trucar. M'han de trucar, no tinc bateria, esperes que et truquin a tal hora i el tens apagat fins a, fins a tal hora, i ho passes malament, per perquè perquè es eres que et truquin si hi porta adaptador, doncs... Sí. També molt ecològic, també. Sí, no, bé, aquest ja, ja t'he dit que eh, fa gràcia perquè es pot plegar tot i queda tot mm -hmm. molt ben plegadet. Surt per uns 300 euros, aproximadament. Esperarem que baixin de preu, encara. 200, pesa 250 grams, eh, vull dir que, que està bé. Vull està dir bé, que no, però no són 22 per onces. <laughs> sí, el que passa és que eh, hi han altres productes d'aquests que, que són més, més totxos, per entendre's, són molt més baratos. Si us ho veus amb aquella que us vaig dir fa temps quan parlàvem de compres per internet, aquella sí. del Rafel, doncs aquesta gent en té i es poden comprar per allí. I són relativament molt, força més baratos, si no passa aquest, aquesta versió. Passa que això generalment es fa servir per... Ho tens al cotxe, ho tens al malatero. I llavors, doncs, si vols carregar el mòbil, ho tens al malatero, doncs... O si sigui, ja te'n vas de càmping, amb una tenda de campanya, per exemple, Exacte. no hi ha endolls no al mig del Prat, sí. però jo, ho podem fer servir aquesta manta? Sí, ja, ja, jo ja et veig al mig del càmping amb la, la playstation... <laughs> I les mantetes per carregar-ho tot. les mantetes? Bueno, no, seria... seria la tenda de camping seria una manta, ja. Però la gent diria, com m'agrada, com m'agraden anar al camp sí. i, i gaudir de la naturalesa. Que cosmopolita que és el sí. camp. I què és maco, eh? M'agrada al camp, em sento més més rural. Sí. No es necessiten totes aquestes comoditats de la ciutat. No, no, no. no, no, no. Sí, però la va de la plasma de 42, eh? sí que te surt per als dos costats de la cop. tenda. Una tenda només per la televisió. <laughs> Més realitats, anem per la tercera. Per la tercera, eh, això seria... Bé, bueno, ara tothom té càmeres digitals, no? Ha sigut el vuit, tothom té càmeres digitals, eh, tothom fa les, seves... bah, Però que passa, eh, -les. I Però què passa? Imprimir-les. I fa les fotos, i generalment, al 90, no bueno, se'n perdic de les fotos, a la càmera. Ho sí. queda a el... l'1. Pues he anat, jo que sé a Moçambique de vacances. Tenies fotos? Sí, a l'Ordó. Amb la qual sense fotos. més, hi ha molta gent, coneix que no fotos de la càmera. Les borra. És cíclic. Vaig borrar-les i ara n'hi poso més i dic, les fas? Sí. Si no, les guardes. Però bé. Doncs per això, no és savi. I primer m'hi va treure una mena de... com es diu això, un marc de fotos. Me'n recordo les Philips, que va treure un marc de fotos que et posava la targeta i aquell marc de fotos dava sent les fotos. Doncs era una altra casa Uh, que es diu E-Starling, fet el mateix concepte, però via WiFi fi Tu no has de posar cap de ni res, sinó que a a a aquest marc de fer un subordinador el que tinguis connexió Wi-Fi. Està bé per, no per anar, bé, per anar veient les fotos que, que, que vas fent. Ja que estan sempre a l'ordinador, doncs, almenys, no, almenys que les, les pots veure. veure. Això val sí? doncs, uns 200 un 250 dòlars o així. També sí. esperarem que vagi una miqueta de preu. Sí, no? sí. sí, sí, sí. Les continuem, tinc l'ordinador. Sí, mentrestant, allà estan, ja. Quan sigui el moment, doncs, ja, les anirem, ja les anirem traient. Més, més, més realitats. Més realitats. Eh, aquesta és relacionada amb l'anterior. Vale? Eh, una cosa molt xula, molt xula que agrada a tothom és tindre un aquari casa. Però què passa? Que els que peixos brut. se es queda perd. I es queda... Bueno, no, hi ha, hi ha aquell, hi ha, jo ma germana en tenia un i va comprar un peix d'aquells que es menja la merda. Però el peix va explotar de la, de la quantitat de merda que acumula en aquari. Les parets... Veiem, és que allò genera... O si sigui, tens 4 o 5 peixos, allò sembla... Vaja, que hauria de passar el camión de la basura cada vegada. Has de molta paciència per molta tenir un, paciència, un aquari. I a més, sempre se morint el peix més xulo. Sempre. I te queda el gordo aquest. aquest que xucla. El Ronaldo del, dels aquaris. Em va passar, teníem una, un aquari a casa meu, i morien tots, sobretot quan canviaves l'aigua, perquè quan canvies l'aigua acostumen a morir-se molt. L'únic que durava i durava era el, el xupopterú aquest. El gloton. El gloton que més va arribar a fer-se enorme, enorme, i no es moria, i crec que el vam tenir gairebé, doncs, potser des del principi de l'aquari fins al final, eh? L'únic que no es moria, i era lleig, i era gros. Sí, sí, però clar, era el que hi havia. Era l'aquari, l'aquari era suyo. I l'aquari continuava sent verd. Sí, que no, no, no, no pots, no pots, no pots. No no, havies de posar-li una parella i que reproduís i que llavors mm. tothom fa una família feliç menjant Tenim desperdicis. Tenim un, un aquari de xupopteros, <laughs> que és l'única manera. Com ho evitem, bueno, això? Doncs, al que anàvem... Suposo que podem evitar amb... Podem evitar-ho perquè hi ha com una mena de pantalla LCD que el que és, tens un aquari dintre, qual sense els peixos, tens els peixos electrònics, i doncs, Tu el penges allà i veus els peixos passar, menjar i tal. Està bé. Okay. Això, això hi ha versions també de sala de pantalles, que si busqueu per internet en trobareu mil. mil i és el mateix estil. Tu escollis els, els peixos que vols, l'espècie que vols i això, i doncs, llavors l'aquari va fent va vivint sol. És interactiu, estil tamagotchi? Li has de donar menjar, virtual... Mm... No aquest, a, cosa, aquest no, aquest no, perquè és una pantalla normal i corrent. Una normal si i fos corrent. una pantalla tàctil, suposo que sí que es podria fer alguna cosa, però aquest... No, home, no és pas molt car, eh? Vull dir, per ser una pantalla i val 300 dòlars. I bueno, tampoc no... Els peixes relaxen. Sí. sí La colorines, sí. neden... I aquests, si no embruten, doncs no els has de dedicar... No els has de dedicar feina. Uns cotxes... Uns cotxes. L'altra setmana vam parlar... No sé si m'han fa dues tres setmanes vam parlar d'aquell... Onda Tuneado, que es podia conduir des de, des de la PCP, sí. doncs Onda segueix amb la seva línia i el 2015, em sembla que és, el 2016, trobarà un model de Honda, l'Onda Accord, que portarà un sistema que es diu LKAS, que és un, és un, uh, uh, és un suport a la conducció i es podrà activar en, quan vas per autovia o per autopista. en qual Aquest sistema el que fa és té una sèrie de càmeres que et mira, va seguint les línies blanques... Pilot automàtic. I tu li dius, doncs, segueix recte. El tio va seguint recte, amb un control de velocitat, un control de col·lisions, amb la qual si hi ha un cotxe davant, doncs, ell frena sempre davant de la distància, i és això. Ai! Faria, em faria por, eh? Home, a, veure, a la... no. Però si vas, per exemple, lluny dels... I no hi ha res. Poder, te'n vas, a... te vas a baix, fijo, eh? No cal anar només canl·l·agafar de Santa Coloma. <ríe> per exemple, què hem de dir de la carretera de Santa Coloma? Parles de la Nacional 2, de que s'ha redacat per la carretera de Santa Coloma, que algun dia hi prendrem mal tots plegats. Sí, cada dia. I jo hi passo un peu. <ríe> que hi són petita. Són els mateixos, s'han reproduït. Sí. Jo, aquells pegotes que hi posen tant, però que... Unes pl uns pluges. Sí, però és que aquells, potes, aquells, aquells forats, jo crec que són com els forats del Doctor Hu que es reproduen. És forat temporal allà en miix. I per molt, si m'hi pot, sempre no... Sempre, sempre no, no, forat. no, no que aquella carretera. Bé, que ja hi ha el projecte, que aquesta carretera s'ha d'anar a recadurarà només perquè feina feia. On <laughs> <laughs> es porta per aquells forats? Com 25 trailers, eh? Em sembla que uns 4 anys, no ho dic així, de memòria, <laughs> no tinc ni idea. Era hora. Era que recadure la carretera Coloma pot ser. No pot ser. No pot ser. Suposo, suposo, suposo que hem d'acabar aquesta secció els últims minuts amb una mica de rànquing. Una mica de rànquing. Dels millors gadgets de mai. Ens vam quedar la el setmana passada... si no m'equivoco. Sí, amb aquell telèfon que va quedar aquí en suspens. Doncs et deixo que me'n diguis un. Vale, telèfon, no? Justíssims a temps. sí, perquè vam deixar la setmana passada a la gent així esperant el telèfon. Digam doncs. Bueno, doncs, és el telèfon SCP-5300 que si mal no recordo era el telèfon aquell que sortia amb beca que m'anuncia allò de Vodafone i tal que jugava i totes aquestes coses doncs va ser aquest telèfon i tenia d'especial? tenia d'especial doncs, que incorporava això als jocs era el primer telèfon d'aquests no de tercera generació sinó d'aquests amb, amb, amb colorina a la pantalla i totes aquestes cosetes aquestes coses que avui dia ja són obsoletes Bé, jo, jo crec que s'hauria de fer algun dia una menció especial al joc més addictiu per mòbil que s'ha fet mai a la vida, que és l'Snake. Sí. Que és un dels primers jocs que van portar, que el portaven als Nokia. Sí, sí, I que sí. no podies parar de jugar. Les... Bé, ja era un joc que s'havia fet molt, molt antic, però que es va tornar a posar, jo crec, bastant de moda amb, el amb els xulo, Nokia. Però el xulo. Era el xulo, era el xulo. Era el xulo. És jo, jo sempre dic saltar, disparar i aixupir-se. <laughs> Que... Jo... Això et sembla que ho hem dit també cada programa. Sempre, eh? jo sempre ho dic. <laughs> uh, Lluís Bancorba, fins la setmana que ve. Molt bé, vinga.